Ən-Nəhl Bal Arısı Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahım adıyla Ətəə əmrullahi fələ təstə'acilu Sübhəhənəhu və te'alə əmmə yüşrikun Allahım əmri gələcəktir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 Qalaqas-samaawati vel-ardab bil-haqq. Taala Allah göyləri və yeri gerçək yaratmışdır. O, müşriklərin qoşduğu şəriklərdən ucadır. Qalaqal-insana min nutfatin fa-idahu wa khasimin mubin. Allah insanı nütfədən yaratdı. O isə açıq aşkar mübahisəçiyə çevrildi. والأنعام خلقها لكم فيها Malqaranı da o yaratdı. Onlarda sizin üçün bədənnizi isti saxlayan yun geyim və başqa faydalar vardır. Əmçinin onlardan yeyirsiniz. Və aləkum fiha cemalun hiyne trihunun və hiyne tesrahun. Malqaranı axşam tölüyə qaytardıqda, səhər çölə buraxdıqda onlara baxıb fərəhlənirsiniz. Və tahmilu əsqalukum ilə bəndi ləm təkunu baligih illə bişiqil anfus. İnna rabbakum lera'ufur rahim Onlar yüklərinizi özünüzün çətinliklə apara biləcəyiniz bir ölkəyə daşıyırlar. Həqiqətən də Rəbbiniz şəfqətlidir, rəhimlidir. Wal khayla wal bigala wal hamira litarkubuha <Sessizlik> wa zinah Atları, katırları ve uzun kulaqları size hem minik hem de ziynet olsun diye Allah yarattı. O sizin hele bilmediğiniz birçok şeyleri de yaradır. Doğru yol göstermek Allah'a aittir. Ayrı yollar vardır. Eğer o isteseydi sizin hamınızı doğru yola yöneldirirdi. göyden <gülüyor> suyu indiren odur. Bu həm sizin içməyiniz, həm də içində malqaranızı otardığınız otların bitməsi üçündür. Yun bitulakum bihi zər'a və zeytun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 O, gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizə xidmət etməyə yönətdi. Ulduzlar da onun əmri ilə ram edilmişdir. Sözsüz ki, bunlarda anlayan insanlar üçün əlamətlər vardır. Və nə görürsünüz ki, yer üzü rəngləri fərqli? üzündə sizin üçün yaratdığı müxtəlif rəngli şeyləri də sizə rəhmət etdi. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibret alan insanlar üçün dəlillər var.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 Allah'ın lütfundan sizə nasip olanları axtarıb tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. Ve alqa O, sizi silkələməsin deyə yer üzündə möhkəm dağlar və düzgün səmt götürəsiz deyə çaylar və yollar yaradı. Əlamətlər yarattı. İnsanlar, ulduzlar vasitəsi ilə də getdikləri yolu müəyyənləşdirirlər. Əfə mən yəxlubu kəmən la yəxlubu əfələ Heç yaradan da yarada bilməyən kimi ola bilərmə? düşünüb ibret götürməyəcəksinizmi və intədu əgər Allahın nemətlərini saymalı olsanız onları sayıb qurtara bilməzsiniz həqiqətən Allah bağışlayandır rəhimlidir Vallahu ya'lamu ma tusrurun Allah sizin gizli saxladıqlarınızı da aşkara çıxartdıqlarınızı da bilir. Vallazina yad'un min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum Allahdan başqa tapındıqları bütlər heç bir şey yarada bilməzlər. Çünki onlar özləri yaradılmışlar. Onlar ölüdülər, diri değillər və nə vaxt dirildiləcəklərini də bilmirlər. İlahuqum ilahun vahid fəl la yuqminun bil-əxirəti qlubuhum münqirətun və hüm müstəkbirun. Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ahirətə inanmayanların qəlbi haqqı inkar edir. Özləri də təkəvvürlüdülər. La jarama anallaha ya'lamu Şübhə yoxdur ki, Allah onların gizli saxladıqlarını da aşkara çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən də o, təkəbbürlü olanları sevmir. وَاِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ onlardan "Rabbiniz peygamberinə nə nazil etmişdir?" deyə soruşduqda onlar "Bu keçmişdəkilərin nağıllarıdır" deyəllər. Li يxmi əzəm qəilətəyiəəl qiyamətiəmin əzəəmin əzəilə dinə yoqllə hun bi غoyri ilm ələsə ئەməəziun qoy onlar qiyamət günü öz günahlarının hamsını və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 وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ ف۪يهِمْ قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Sonra kıyamet günü, Allah onları rüsvay edecek və diyecek, Haqqında mübahisə etdiyiniz şəriklərim hardadır? Elm verilmiş kimsələr deyəcəklər. Şübhəsiz ki, bugün kafirlərə rüsvayçılıq və əzab üzvələcək. Əl-ləzînə tətəvəffəhumu l-mələikətü Falqau's-selam ma khunna na'malu Melekler özlerine zulmeden kimselerin canlarını aldıkları zaman onlar boyun eğib biz heç bir pislik etmirdik deyəcəklər Onlara belə deyiləcək Hey, çüpəsiz ki, Allah sizin neler etdiyinizi bilir. Fe-dəxulū Elə isə içində əbədi qalacağınız Cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin qalacağı yer necə də pisdir. Və qilə lilləzinin etəqə mədə anzal rəbkum qalu xeyra lilləzinin əhsənu fi hədə dunyə hasə və lədarul axirəti xeyr Allah nə nazil etmişdir deyildikdə Onlar xeyir nazil etmişdir deyərlər. Bu dünyada xeyirli işlər görənlər üçün gözəl mükafat hazırlanmışdır. Ahirət yurdu isə daha xeyirlidir. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir. Cənnət uadəni, yedqununə təcri min təhti el anha. Ləhum fiha ma yəşao. Kəzəlik Onlar ağacları altından çaylar axan Ədn bağlarına girəcəklər. Orada onların ürəklərinin istədikləri hər şey vardır. Allah müttəqiləri belə mükafatlandırır. Alləbinə tetəvəffəhumul məlailəketu tayibīn yəqulūn. Yəqulūna salāmun əleykum udkhulul cənnə O kəsler ki, tərtəmiz təmiz olduqları halda mələklər onların canını alıb deyillər. Sizə salam olsun. اماللارنزه گره جنتہ گیرن هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتيا امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا ولكن كانوا يظلمون Yoxsa kafirlər mələklərin onların yanına gəlməsindən və yaxud Rəbbinin əmrinin gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Onlara törəttikləri əməllərin pis cəzası nəsib oldu və istihsa etdikləri əzab onları ağışına aldı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ أَشْرَقُوا لَوْشَاءَ اللَّهُمَا عَبَدْنَا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ Ümmət rəsûlən ən i'abudu allaha və jitənibu فَمِنْهُم فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Biz her ümmete, Allah'a Tağutdan uzaq olun diyə elçi göndərdik. Onlardan kimisini Allah doğru yola yönətmiş, kimisinə də azmaq nəsib etmişdir. Yer üzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu? İn təhris ala hudahum fə inna allaha la yəhdi mən yudill Sən onların doğru yola gəlməsinə nə qədər çalışsan da, bil ki, Allah azdırdığı kimsələri doğru yola yönətməz və onlara kömək edən də olmaz. Və əqsamu billahi cəhdə əymənihim, la yəbəətü allahu mən Bəla Onlar Allah'a möhkəm and ki, Allah öləm bir kəsi diriltməyəcəktir. Xeyr. Allahın ölüləri diriltməsi onun doğru vədinə görə olacaq. Lakin insanların çoxu bunu bilmirlər li yubayyin lahum alladhi Allah ululari dirildacektir ki ihtilafda olduqları şeyleri onlara bildirtsin ve kafirlar da özlərinin yalançı olduqlarını dərk etsinlər İnnma qauluna li şeyin izaa rednahu en qul lehu Biz bir şeyi yaratmaq istədikdə ona ancaq ol deyirik, o da olur. Vallazina cərrə fil lahi min ba'dima zulimu lanubawwenanhum fid dunya hasana ولا اجر الاخرة اكبر uğradıldıqdan sonra Allah yolunda hicret edənləri dünyada gözəl bir məskəndə sakin edəcəyik axirat mükafatı isə daha böyükdür kaş biləydilər ellavina sabarun ala rabbihim yatawakkalun Onlar səbirli olanlar və ancaq Rəbbinə təvəkkül edənlərdir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ Biz senden əvvəl də özlərinə vəhd etdiyimiz məhs kişiləri elçi göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə Zikr əhlindən soruşun. Biz onları aydın dəlillər və kitablarla göndərdik. Sənə də zikri nazil etdik ki, insanlara onlara nazil olanı izah edəsən və bəlkə onlar fikirləşələr. Əfə əminəllədin məkrü's-siyyəti əni yəqsifəllahu bihimul-ardı əv yətiyəhum min heythü la Alçaq hiylələrə əl atanlar Allahın onları yerə batırmayacağına və yafut gözləmədikləri bir yerdən Azabın onlara gəlməyəcəyinə əmin idilərmi? Əm yəxuzuhum fi Ya da gəzib dolaştıqları zaman Allahın onları yasa mı düşünürlər? Axı onlar Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəklər. Əo yaqudəhum ala taqovu fa vahime içinde olduqları halda Allahın onları yaxalamayacağını düşünürlər Həqiqətən də Rəbbiniz şəfqətlidir rəhimlidir Ə və ləm yərəu illə mə xəlaqəlləhə min şeyin yetəfəə giləluhə anil yəmini onlar Allahın xalq etdiyi hər hansı bir şeyi müşahidə etməyiblərmi Onların kölgələri müti surətdə Allaha səcdə edərək sağa sola əyilir. ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من Köylərdə və yerdə olanların hamısı, heyvanlar da, mələklər də təkəbbür göstərmədən Allah'a secde qılınlar. Onlar özlərinin fövqündə olan Rəbbindən qorxur və onlara əmr olunanları yerinə yetirirlər. Və qala Allahu la tattexuzu ilaheyn izinnema huwa ilaahun vahidun fe'ayya faruhbun Allah içi məbuda sitayiş etməyin O yalnız tək bir ilahdır Yalnız məndən qorxun dedi Vələhū mā fi's-samāwāti wəl-arḍi walahud-dīnu wāṣibā afa gayra Allāhi tattaqūn və yerdə nə varsa, onundur. Din də daim ona məxsusdur. Siz Allah'ı qoyub başqasından mı qorxursunuz? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّقُمُ الظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Sizə verilən neymətlərin hamısı Allahdandır. Sonra sizə bəla gəldiyi zaman ancaq ona yalvarırsınız. Zummma idəkə şəfəburra ən qum ilə fəri qum min qum bir rabbibbim İdə fəri qum min qum bir rabbibbim yoşiri qu Bəlaanı sizdən soğuşturduqdan sonra sizlərdən pəziləri rəbbinə şəriq qoşur. Liyək fuubimə ətə ilə فَسَوْفَ <fəsəufə> onlar bizim onlara verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinlər diye belə eddiler Hələlik eyləyin tezliklə biləcəksiniz və yəcəlun rima la ya'lamun nəsiban mimma razəqnahum dellahi Onlar özlerine verdiğimiz ruziden heç ne derk etmek kabiliyetinde olmayanlara pay ayrılırlar. Allah'a and olsun ki attığınız iftiralara göre mütlək sorgu sual olunacaksınız. Onlar kızları Allah'a aid edirlər o pak və nöqət dəstdir. Özlərinə isə istədiklərini məxsus edirlər. Wa Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verildikdə, hiqqəsindən üzü qapqara qaralır. Yetawara min alqawmi min su'ima shirbi ayumsikuhu alahu lin am yadusuhu fi at-turab ala sa ama yahkumun Verilam bat bilmir ne etsin körpəni rüsvayçılıq içində mı, yoxsa onu torpağa gömsün Onların verdikləri qərar necə də pisdir. El-lezina la yu'minun bil-axirati meselus-su'i və lillahi'l-meselul-a'la Yaramaz sifət axirətə inanmayanlara xasdır. Ən uca sifətsə Allah'a məxsusdur. O qudratlidir mudrikdir Wala yu'akhidullahu an-nasa bi-zulmihim ma tarak 'alayha min dabatin walakin walakin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 ağrılı acılı bir əzab vardır. وَمَا Biz kitabı sənə yalnız ona görə nazil etdik ki onlara ixtilafda olduqları şeyləri bəyam edəsən və bu Mömin adamlar üçün doğru yol göstəricisi və mərhəmmət olsun. Vallahu anzala minas-samai ma'an faahyaya faahyabil-ardza fi zalika laayatan Allah göydən yağmur yağdırıb, onunla ölmüş yeri diriltdi. Həqiqətən bunda eşidən adamlar üçün dəlillər vardır. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَابِ لَعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِنْ مَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا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 وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Siz hurma ağacının meyvələrindən və üzümlərdən sərxoş edici içki və xeyirli ruzi hazırlayırsınız. Həqiqətən bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. Wa ohha rabbuka ila an nahli an ittakhidi min al jibali buyutun wa min al shajari wa min ma wa bal arısına belə vəhy Dağlarda, ağaclarda və insanların düzəltdikləri çardaqlarda özünə pətəklər hör Sunmakuli minkullithmarati faslukisubul rabbiki zulula yakhruju min butunha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa fihi shifa'un linnas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 Vallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil 'umri lkayla lkayla ya'lama ba'da 'ilmin Sizi Allah yaratmıştır. Sonra o sizi öldürecektir. Sizlərdən bəziləri vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun deyə, ömrünün ən rəzil çağına çatdırılacaq. Həqiqətən, Allah biləndir. Hər şeyə qadirdir. Və Allahü xəbbələ bəğdəkum ələ bəğdim فَمَا الَّذ۪ينَ فُضْضِلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءُ أَفَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Allah ruzu bakımından birinizi digərinden üstün etmiştir. Üstünlük verilenler kölelerine öz ruzularından vermirlər ki,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 Allah sizin üçün özünüzdən zövlərlər yaratdı. Zövlərlərinizdən də sizin üçün övladlar və nəvələr yaratdı. Və sizə pak ruzlər verdi. İndi onlar batilə inanıb Allahın nemətini inkar mə edillər. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا Allah'ı qoyub onlara göylərdə və yerdə olan rüzidən heç bir şey verməyən və ve buna gücləri çatmayan bütlərə ibadət edirlər. Fəla tänziribullahi l-amthal. İnnallaha ya'lemu və entüm la ta'lemun. Heç kəsi Allah'a oxşatmayın. Həqiqətən Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. ضَرَبَ اللهَّهُ مَثَلَ عَبدًا مَمْلُوكَ لا يَقَدِر على شَيْعِ وَمَرزَقنهُ مِا رِزقًا حَسَنَا وَمَزَقنَاهُ مِا رِزْقًا حَسَنَ فَهُو يُمفِقُ مِنْه سِغْوَ وَجَهرَا هلْ يَسْتَونحَمْدُ للِلا Allah heç bir şeyə gücü çatmayan və başqasının malı olan bir kölə ilə dərgahımızdan özünə verdiyimiz gözəl rüzidən gizli və aşkar xərcləyən kimsəni məsəl çəkdi. Heç onlar eyni ola bilərlərmi? Həm də Allaha məxsustur. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Wa daradallahu mathala rajulayni ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallu ala mawlahu wa huwa kallu ala mawlahu aynama yuwajjihu Əl yəstəviyy hüvə və mən yəmur bil ədil və hüvə alə sıratın müstəqim Allah eləcə də iki kişi barəsində məsəl çəkdi. Onlardan biri laldır, heç bir şeye gücü çatmır və öz ağasına bir yüktür. Onu hara yollasa, xeyirlə qayıtmaz. Məyər doğru yolda olub, Adaletli işlər görməyi əmr edən bir kimsə ilə belə bir adam eyni ola bilərmi? ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل və yerin qeybi Allah'a aittir. O saatın gəlməsi bir göz qırpımı kimidir və ya daha tezdir. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Vallahu akhrajakum min butunin behadikum la ta'lamun şey'a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 Şükr edəsiniz. Ələm yəra u ilə tayır musəxəratin fi cəvə səmāi ma yumsikuhum ma yumsikuhum illəllah in fi zəlikə onlar Allaha tabe olub havada uçan quşları görmürlərmi Onları havada saxlayan ancaq Allahdır. Həqiqətən bunda iman gətirən insanlar üçün dəlillər vardır. Vallahu ja'ala min buyutikum sakana waja'ala lakum waja'ala lakum min jurudil anami buyutan tastakhifunha. تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا sizin üçün yaşayış yeri etti. Malqaranın dərilərindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, istərsə düşərgə saldığınız zaman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 və döyüşdə mühafizə edəcək zirehli geyimlər düzəltdi. Beləcə Allah öz nemətini sizə tamamlayır ki, bəlkə müsəlman olasınız. və in təvəllə Əgər üç çevirsələr bil ki, sənin vəzifən ancaq aşkar təbliğat aparmaqdır. Ya'rifun ni'matallahi Onlar Allahın neməti haqqında bildikləri halda sonradan onu inkar edirlər. Onların çoxu kafirdir. Və yəvmə nəbəðu min kulli ümmətin şəhidən thümme la yuqzanu lilləzine keferu thümme la yuqzanu lilləzine keferu vələ hüm yüstağtəbun Her bir şahit gönderecəyimiz gün kafirlərə üzr-hahlıq etməyə izin verilməyəcək və Ve üzr-dilemələri də tələb olunmayacaqdır. Və idə rəəlləzinin zaləmu ləzabə fəla yəxəfəfəənəmlə vələm yənzərun. Zalimlər əzab çəkməyə başladığıda onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir. Və idə Qalū rabbanā hā'ulā'i şurakā'un-nəzînə künnā nad'ū min dūnik fa'alqū iləhimul qawl innakum lakāzibūn Müşriklər Allaha qoştuqları şəriklərini gördükdə deyəcəklər. Ey Rəbbimiz Bunlar bizim səndən başqa ibadət etdiyimiz şəriflərimizdir. Bütlər isə onlara şübhəsiz ki siz yalançısınız deyə cavab qaytaracaqlar. Wa alqaw ila Allahi yawma O gün müşriklər Allah'a təslim olduqlarını bildirəcək və uydurduqları bütlər onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Əlləzīn kəfəru və səddū ən səbīlillāhi zidnāhum zidnāhum Kafir olub insanları Allah yolundan saptıranlara törətdikləri fitnə fəsada görə əzab üstündən عذاب arteraciyib. ويوما نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا عليها اولى ونزل عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى وهدى ورحمه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 İnna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dzil-qurba wa yanha wa yanha 'anil-fahsha'i wal-munkari wal lə Allah adaletli olmağı, yaxşılıq etməyi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 Və qadəcəalətumullahə əleykum kəfīlā. İnəllāha ya'lamu mā taf'alūn. Allahla bağladığınız əhdə sadiq olun. Möhkəm and içdikdən sonra andlarınızı pozmayın. Çünki siz Allahı özünüzə zamin etmisiniz. Şübhəsiz ki Allah Sizin nələr ettiyinizi bilir. Vələ tekunūkəllətiyinə qadat gəzləhə min ba'di quvətin ən kâfə ən kəfən təttəkidûnə eyməneküm dəkhəlen beyneküm ən təkun ən təkun əmmətun hiyə ərbə min əmməh İnnə nə yedilukumullahu bih və ləyəyinən ləkum yəuməl qiyaməti İplini möhkəm əyirdikdən sonra onu açıb sökən qadın kimi olmayın Bir cəmaət digər bir cəmaətdən sayca və malca daha çox olduğu üçün anlarınızı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 Walakin <Sic> yudillu men yasha wa yahdi men yasha wa la tusalun Eğer Allah isteseydi sizi vahid bir ümmet ederdi lakin o istediğini azdırır istediğini de doğru yola yöneldir Siz etdiyiniz əməllərə görə, mütləq sorgu-sual olunacaqsınız. Və lə tətəqidu əymənəkum dəxələn beynəkum, fə təzillə qədəmum bə'də fübūtiyə, və təzوقu əbimə sədəttüm, və təzوقu əbimə sədəttüm ən səbīlilləhə. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Andlarınızı aranızda hile vasitəsinə çevirmeyin, yoxsa ayağınız möhkəm dayanmış ikən sürüşər və insanları Allah yolundan döndərdiyinize görə əzabı dadarsınız. Sizin üçün ahirətdə də böyük bir əzab hazırlanar. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم bağladığınız əhdi ucuz qiymətə satmayın. Əgər bilirsinizsə, Allah yanında olan sabab sizin üçün daha xeyirlidir. Məyn də qumm fədəmə aydə Allahibəqu vələlə geziyən nəllə dinə sabah u əceramun bi əxsənimə kə u bir əxsənimə olan nemətlər tüçənəcək. Allah yanında olan nemətlərisə. Daim qalacaqdır. Səbirli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Mən əmilə salixən min zəkərin əv unfa, və huvə müminun, fələ nuhiyənə, fələ nuhiyənə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 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Qur'an oxuduqda qovulmuş şeytandan Allah'a sığın. İnnehu leysə lehu sultânun alallezina amənu və alâ rabbihim yətevəkkəlûn. Şübhəsiz ki şeytanın İman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üzərində heç bir hökmranlığı yoxdur. İnnamə sultānuhu ʿalalləzīna yatawallənahu Onun hakimiyyəti yalnız onu özünə dost tutanlar və Allah'a şərik qoşanlar üzərindədir. وَإِذَا بَدَّلَّا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُلَزِّلُ قَالُوا قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Biz bir ayəni başka bir ayə ilə əvəz ettikdə onlar sən ancaq bir iftirakçısan deyiller al Allah ne nazil ettiğini daha yaxşı bilir. Xeyr, onların çoxu bunu bilmir. Qullezzelehu ruhul qudus min rabbik bilhaqqi liuthbitallazina amanu liuthbitallazina amanu wehudan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 LİSANU LƏZİ YÜLHİDUNA İLƏYHİ AĞCƏMİYUN VƏ HƏZƏ LİSANUN ARABİYUN MÜBİL Biz onların, Kur'an'ı ona bir insan öylədir dediklərini bilirik. Onların istinad etdikləri şəxsin dili əcnəbi dildir. Bu isə açıq aydın ərəb dilidir. İnnellezina la bi ayatil la yahdihimullah Allahın ayələrinə inanmayanları əlbəttə ki Allah doğru yola yönəltməz və onlar üçün ağrılı acılı bir azab vardır. İnne ma yaftari al la yu'minun bi ayatil وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ Yalanı ancak Allah'ın ayələrine inanmayanlar uydururlar. Məhz onlardır yalançılar Mən kefər billähi min ba'di îmânihi illa illa mən ükrihe ve qalbuhu mutma'innun Və lakin men şərəhə bil küfr Qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla kim iman gətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfrə aşsa Allah'ın gazabına dûçarlar. Onlar için büyük bir azap vardır. Zâlik Bu ona göredir ki onlar dünya hayatını ahiretten üstün tuturlar. Hem de Allah qafirləri doğru yola yönəltmir. Ulai <Sessizlik> Allahu Bunlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbinə, qulaqlarına və gözlərinə möhür vurmuşdur. Onlar əsl qafil لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. hiç şüphesiz ki ziyanə uğrayanlar da onlardır. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا ümme cehdû ve sabrû Sınağa çəkildikdən sonra hicrət edənləri, daha sonra cihad edib çətinliklərə dözənləri onlardan sonra əlbəttə Rəbbin bağışlayandır, rəhimlidir. Yevma ta'ti kullu nafsin tucadiru an nafsihā O gün hər kəs öz canını qurtarmağa çalışacaq. Hər kəsə etdiyi əməllərin əvəzi tam veriləcək və onlara zülm edilmeyecektir. Wadara dallahu mesela qarye kanat aminetan mutmainatan yatiha yatiha rizqaha ragadan min kulli makan fakatharat fakatharat bi an'amillahi fa adaqaha allahu ibasan ju'i wal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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَدَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Onlara özlərindən bir elçi gəldi. Onlar isə onu yalançı saydılar. Buna görə də zülm etdikləri zaman əzab onları yaxaladı. فَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ Allahın size verdiği halal ve paç ruzilerdən yiyin və əgər Allaha ibadət edirsinizse onun neymətinə şükredin. İnnə məharrəmmə əleykuməlmeytə vədəm vələhmülxinziri vəməəhəlləliğeyriləhib fəməriṭṭu vəğeyrəbāqin vəlā'idin fəinnəlləhəğəfururrahim O sizə ancaq ölü heyvanı qanı donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsilən heyvanı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 li iftara alallahi alkazib innallazina yaftaruna alaallahi alkaziba la yuflihun uydurduğu yalana əsasən bu halaldır o haramdır deməyin çünki Allah'a qarşı yalan uydurmuş olursunuz şübhəsiz ki Allah'a qarşı yalan uyduranlar Nicət tapbazlar. Mətə'un qalilun və ləhüm əzəb əlim. İndi onlar az bir mənfəət əldə etmişlər. Ahirətdə isə onları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. Və ələl-ləzəyənə harramna mə qasasna əleykə min qabil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 ثُمَّ إِنْ دَرَبَكَ الَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا إِنَّ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ شُكَرَسِ كِي رَبِّن avamlıqları üzündən pis iş görən ondan sonra tövbə edib özlərini islah edənləri bütün bunlardan sonra əlbəttə ki Rəbbim bağışlayacaq və rəhm edəcək İn İbrahimə kənə ummetən qonə tilillahi halifən Həqiqətən İbrahim Allah'a müt'i, Hanif bir rəhbər idi. O müşriklərdən değildi. Şəkiran li an'amih ijtaba-hu wa hada-hu ila O Allahın nemətlərinə şükr idi. Allah onu seçmiş və doğru yola yönəltmişdi. Wa atayna-hu fi d وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Biz ona dünyada gözəl neymət verdik. Şübhəsiz ki, o, ahirətdə də əməli salihlərdəndir. ثُمَّ əvhəyna ileykə ənittəbii millətə İbrahima hənifə وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Sonra sənə vəhiyyəttik. Henif, İbrahim dinine təbə ol. O, müşriklerden değildi. İnnəmə cü'ilə səbətü ələl-ləzīnə əhtələfū fīhə və inə rabbəkə layahkumu bəynehüm yəvməl qiyaməti fīmə fīmə kənu fīhə yahtəlifun. Şəmbə günü ancaq o günün barəsində ixtilafa düşənlərə vacib edildi. Şübhəsiz ki, Rəbbin qiyamət günü ixtilafa düşdükləri şey barəsində onların arasında hökm verəcəkdir. Ud'u <Sessizlik> ila sabil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 aha xeyirlidir. Vasbir və nə sadruk illə billah. Və et. Sənin səbrin ancaq Allah'tandır. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötürüdə səxilmə İnna Allaha <gülüyor> ma'a lladhina ttaqav valladhinahum muhsinun Həqiqətən də Allah ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir